פרק י"ז: וימלוך יהושפט בנו תחתיו, ויתחזק על ישראל, וייתן חיל בכל ערי יהודה הבצורות, וייתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים, אשר לחד עשה אביו. ויהי אדוני עם יהושפט, כי הלך בדרכי דוד אביו הראשונים, ולא דרש לבעלים, כי לאלוהי אביו דרש, ובמצוותיו הלך, ולא כמעשי ישראל. ויחן אדוני את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה לי הושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. ויגבה לבו בדרכי אדוני, ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה. ובשנת שלוש למולכו שלח לשריו לבן חיל ולעובדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה ועמהם הלוויים. שמעיהו ונתניהו וזוודיהו ועשה אל ושמיר רמות והונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדניה הלוויים ועמהם אלישמע והורם הכהנים. וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת אדוני ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושפט, ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף מסה, גם הערביים מביאים לו אלים שבעת אלפים ושבע מאות, ותיישים שבעת אלפים ושבע מאות. ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה. ויהי בין ביהודה בירניות וערי מסכנות. ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה, ואנשי מלחמה גיבורי חיל בירושלים. ואלה פקודתם לבית אבותיהם, ליהודה שרי אלפים, עדנה השר, ועימו גיבורי חיל שלוש מאות אלף. ועל ידו יהוחנן השר, ועימו מאתיים ושמונים אלף. ועל ידו עמסיה בן זכרי, המתנדב לאדוני, ועימו מאתיים אלף גיבור חיל. ומן בנימין גיבור חיל, אל ידע ועמו נושקי קשת ומגן 200 א', ועל ידו יהוז עבד ועמו 180 אלף חלוצי צבא. אלה המשרתים את המלך מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה.